Innal hamda wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya la ilaha illallah wahdahu la muhammadan 'abduhu wa la nabiyya ba'dahu Ya ayuhal ladzina amanu attaquullaha haqqa tukatih Wala tamutunna illa wa entuh muslimun Ya ayuhal nasa attaquu rabbakun ladhi khalakakum minafsi wahidah Wa khalakum minhasa ujjahat Wabatha minhuma lijalan kathira wa nisa'a Wa attaquullaha allazhi tasaaluna bihi wal arham Inna allaha kana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 الشرر لموري محلذاتها فاينا كل محلذات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بعد هو ني في دين الله وياكم ان شاء الله من اي ini kita akan membaca antara karya tulis al Al-Fassir, Al-Usuli, Al-Faqih, Al-Shayyih, Abdul Rahman Ibn Nasir, al sadi -sa Rahimahullah Nama yang insyaAllah tidak asing di kalangan para Tullah Bil'ilm Di mana kitab yang ada di hadapan kita masuk di antara karya-karya beliau yang mutakhir ya, yang paling belakangan. <coughs> Sebelum kita masuk ke dalam kitab insyaallah kita akan membaca takrir atau pendahuluan dari Faridatus Syekh Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Aqil wa ya, Termasuk di antara salah satu di antara uh, tilmid uh, Atau talamidah as -shay. Dan <tanya> nama ini ya, Syekh Abdullah ibn Abdil Aziz ibn Afil eh, Mungkin yang punya tafsir as sadi Yang bisa menemukannya di halaman-halaman depan dari Kitab tafsir as sadi yang beliau juga memberikan mukadimah pendahuluan atas kitab Tafsir eh, Sa'li -sa tersebut Baik kita baca pada halaman 5 <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Taqrib Fadilatis Syekhi Abdil Abdillah Ibn Abdil Aziz Ibn Aqil Tabelia alhamdulillah yang telah mengajar dengan kalam, mengajar manusia apa yang tidak diketahui. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَدٍ عَلَى وَأَلِيْهِ وَالصَّحْبِهِ وَصَلَّى تَبْلِيَوْ سَعَلَبُو جِ كَسَمْبُو نَأْنْ هَنْيَةً لَوْ أَلْهُ رَادْ يَنْعَمْ تَلَهُ مَمْرِيْكَانَ بِعَجَارَةٍ بِالْقَالَمْ Pena, ya, sebagaimana yang kita dapati, ya, bahwa pena ini menjadi salah satu wasilah untuk kita mendapatkan ilmu. Allah <tuh> melindasam halam yalam, di mana Dia telah mengajari manusia apa-apa yang ya, manusia tidak mengetahuinya demikian sifat ilmu kita ya. semua kita didahului ya, ilmunya dengan kejahilan ya. Allah Subhanahu wa taala akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian La alamuna syi'ah dalam keadaan kalian tidak mengerti, tidak mengetahui apapun. Semoga salawat demikian pula salam terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ya, alihi wa sahibi kepada ya, keluarga dan demikian pula para sahabatnya. Dan yang selanjutnya adalah beliau. Fala tazalu fawaidu syaitina al-allamah abdurrahman bin Nasir Al sali atau ada yang membaca as-si'li. hatta ba'da wafatihi. Perkara yang senantiasa Fa'idah-fa'idah fa Dari guru kami Al-Allamah Ibn Nasir As-Sali Tata jadadu ya, Tata jadadu artinya Terus Mengeras bermunculan ya. pun Ya setelah Wafatnya beliau Wadhalika mimma Yatpifuna bhi abnauhu, ahfadhu, hafidhu malla. Min al-fawaid al-jadida, wal-muallafat al-nafisa, al-lati Kenapa demikian? Artinya, kok oh, beliau sudah wafat, tapi yeah, faidah-faidah dari beliau terus berdatangan, bermunculan. Beliau menyebutkan sebabnya Yang demikian itu yakni, Sebabkan Anak keturunan dan cucu-cucu beliau Yang berupaya untuk Mendatangkan kepada kami ya, Semoga Allah menjaga mereka Dari faidah-faidah fa Jadidah ya, Faidah-faidah fa Yang baru Dan karya-karya tulis beliau Yang nafisah, yang berharga Alati lam tung syar ba'du di mana yang sebelumnya belum tersebar, ya masih berupa uh, tulisan tangan, ya atau manuskrip. Dan yang demikian juga terjadi, ya di masa ini pada ya, ini ulama yang lainnya termasuk di antaranya al imam al albani rahimahullah. Ya sebagian dari uh, kitab yang tercetak. Ya, itu tertuliskan di situ diterbitkan atas izin dari ini uh, abna syi' atau awulad syi' <tongan> jadi ini sebabnya ya, sebagian dari karya tulis beliau ini pada masa beliau masih hidup. Itu belum tercetak Yang kemudian Ya, dicetak setelahnya Kata beliau selanjutnya Kata Isyai Abdul, Abdullah Ibn Abdul Aziz Ibn Akhil Li'annahu rahimahullah Qad usyribah hum bil ilmi wata'alimi wal bahthi wata'alifi hatta sahulat alayhi al kitabatu fala takad tarahu illa bahithan aw mu'alliman aw mu'allifan aw katiban ikana kan beliau rahimahullah al imam asadi rahimahullah telah Betul-betul, iaitu -betul, yani, eh, ushriba, jadi yani, jiwanya dipenuhi dengan kecintaan, ya kepada ilmu pengajaran pembahasan, ya, penulisan, ya, menulis karya-karya ilmiah, sehingga menjadi sesuatu yang mudah bagi beliau untuk menulis. Ini yani membuat karya tulis. Ini keadaan beliau rahimahullah Sebagai contoh salah satu Di antara karya tulis beliau Yang berjudul Al-Mawahib Ar-Rabbaniya Minal ayatil Qur'aniya Beliau tulis Setelah Ini Tertulisnya kita. Uh, tafsir beliau. Yeah. Jadi ini lain tersendiri. Yeah. Jadi beliau, rahimahullah, menceritakan bahawa ketika beliau, iaitu membaca Al-Quran pada mumin bulan Ramadhan, kalau yeah. di bahasa kita kan tadarusan gitu ya. Yeah. Ternyata, ya, yeah, beliau mendapati sekian. Banyak fawaih yang belum beliau dapatkan ketika beliau menulis kitab tafsirnya. Dan demikian, ya, kekayaan ilmu yang ada di dalam kitab Allah, Menjadikan pandainya para ahli tafsir berusaha untuk menggali faidah-faidah pada ayat-ayat Quran. ya, Tidak akan habis-habisnya. Baiklah. Ya, karena itu ungkapan sebagian ya, orang yang menyatakan bahwa dari ayat ini, ya, dari ayat ini tidak ada faidah yang bisa dipetik kecuali dua. Ini ungkapan yang menunjukkan kelancangan. Sepaknya pada ayat, demikian pula pada hadis. Ya, pada hadis faidah faidah yang bisa digali dari seluruh hadis. Ini tentu sangat banyak, ya Oleh karena itu, ya para ulama ketika menyebutkan dari faidahnya, mereka hanya menyatakan min min faidah hadis di antara faidah hadis satunya sebatas yang bisa dijangkau oleh keilmuan seorang arim, ya adalah demikian demikian, tidak memberikan ya ini batasan ya tetapi hanya menyebutkan bahwa di antara Ya di antara demikian, sehingga kata beliau selanjutnya tidaklah engkau melihat, ya, yani Alimul Syadri rahimahullah kecuali beliau dalam keadaan sebagai seorang pembahas, ya, Membahas ilmu, ya, atau sebagai pengajar atau sebagai Penulis, ahli ya. tibannya semangat dengan itu. Ini keadaan beliau, rahimahullah. Hari-harinya dipenuhi dengan, jadi yani kesibukan dengan ilmu syar'i. Dan beliau, rahimahullah, ali musta'li, rahimahullah, termasuk di antara ya, ulama yang diberikan oleh Allah kelebihan, ya, yafuku. Ya, gairafu ya, minal ulama jadi yani, diberikan kelebihan keutamaan yang sehingga bisa unggul di atas para ulama yang lainnya di masanya diberikan keluasan dalam ilmu tafsir demikian juga ya, ilmu fikih di antara karyanya man hajus sadiqin kemudian ya, uh, usul fikih yang Kemudian Bawaid uh, Fikhiya Demikian juga pada cabang-cabang ilmu yang lainnya Dan termasuk diantara uh, Yang Semangat beliau di dalam uh, Ilmu <coughs> Jadi bagaimana beliau berupaya Untuk menolak Yang uh, Karya-karya Alim bin Al Qayyim ada sebelumnya guru beliau Al Imam Ibnu Taimiyah ya. Dan Alim bin Al Qayyim kemudian Fawaid dan Qawaid yang beliau dapatkan dikumpulkan di dalam satu kitab khusus Dan ini sebuah ini perjalanan Panjang ya, Yang beliau tempuh Bila kita ketahui karya-karya Seolah Islam demikian banyak Beliau telah satu persatu Demikian juga Karya Al-Imam Ibu Qaim Demikian banyak Kemudian Beliau telah satu persatu Dan ya, Sebagian ulama menggambarkan Al-Imam Al-Saadi ini Yang tergabung pada diri beliau ketelitian dan ya, ketajaman ya, eh, yang disifatkan pada syekh Islam Ibn Taimiyah ya, dan kelembutan ya, serta kesabaran ya, di dalam pembahasan yang itu disifatkan pada Alim Ibnu Al Qayyim rahimahullah ya Ini Dari gambaran tentang keadaan Karya-karya ilmiah Yang ditulis oleh Al-Imamul al Sa'adi Rahimahullah Kemudian kata Sheikh Abdullah Selanjutnya Wa inna Min anfa'i Min anfa'i muallafatihi Al-akhirah Allati lam tunshar Ba'du kitab." Khatihr Rhamil Mulk Alalamin, faham ilmu aqidah dan tawhid, akhlak dan ahkam, al-mustambitatu min al-Quran dan termasuk di antara yang paling bermanfaat dari karya-karya tulis beliau yang al-akhirah yang belakangan, yang sebelum-sebelumnya. Yang belum diterbitkan Adalah Kitab Fathur Rahim Al-Malik Al-Alam Tentang yani Ilmu Aqidah, Tauhid, akhlak Dan Hukum Yang dipetik dari Al-Quran Ini kitab yang kita pelajari Hakada Sammahu Al-Mu'allifu bi khatiyadihi demikian yang kitab ini dinamai oleh penulisnya dengan tulisan pangen beliau sendiri yang musaddad Yang ditetapkan yang beliau tetapkan ala tartil kitab yakni turah ini bagian tepi ya bagian tapi dari kitabnya ya wa fi mawdin akhar dan beliau juga memberi judul yang lain ya pada eh, tempat yang lainnya dengan judul bustan ya bustanul muqininin wa qurratu uyunil mu'minin aman orang-orang yang yakin dan kesejukan pandangan dari orang-orang yang beriman. Fauma ismani li musamma wahid. Di mana dua judul ini ya untuk ya yang satu, yang dinamai satu, ya. Artinya kitabnya satu, ya, di sana ada dua nama. Dan ini hal yang eh, banyak terjadi pada eh satu karya tulis. Ya. Dari penulisnya sendiri terkadang memberikan uh, judul ini, terkadang lain, dan sebagian penulis tidak menetapkan judulnya, sehingga yang memberikan judul para iaitu yani, uh, nasihhnya, ini yani yang yang mentranskrip kembali kemudian diberikan judul. Ini terjadi pula pada sebagian kitab ulama. Wa eh, huwa hadal kitabul muhtasar Allari jama'a fihi muallifuhu ala ikhtisarihi salasata funun Kitab itu ya, Ini kitab yang ada di hadapan kita ini Yang sifatnya ikhtisar Ringkas Tetapi mengandungi jalamnya Ya Yaitu Al-Malif mengumpulkan dengan Keadaan kitab yang ringkas ini tiga cabang ilmu. Ya, tiga cabang ilmu. Apaduha? Ya, salah satunya dari tiga perkataan tersebut ialah yani ilmu tauhid wal aqaid Ilmu tentang tauhid dan aqidah aqidah. Tapi yang kita ketahui bahawa tauhid ini lebih khusus kaitannya dengan pembahasan uh, al-iman billah adapun aqaid akidah lebih luas lagi cakupannya mencakup ya rukun-rukun iman yang Enam dengan cabang-cabangnya kemudian nusani kandungan yang kedua ilmu al-akhlak wal adab Ilmu yang berkaitan dengan akhlak dan adab, dan ini juga perkara yang penting, ya di dalam syariat kita, ya bahkan Nabi saw. Alihwaladzam menjelaskan, Inna buistu liutami makarim akhlak. Kemudian yang ketiga, ilmu fikih. Ya, ilmu fikih jinrahkan di sini ibadatin wa muamalatin wa ghairihah baik terkait dengan permasalahan ibadah-ibadah apa yang disebutkan dengan ibadah mahdhah sebagian manusia baik terkait dengan salat ya, dan perkara-perkara yang eh, mendahulinya taharah Ya, demikian pula terkait dengan zakat, ya, puasa, haji. Demikian pula yang kaitannya dengan muamalat. Baik itu terkait dengan jual beli. Ya, ataupun yang berkaitan dengan uh, pernikahan atau hibah. Atau wakaf atau yang lainnya. Dan perkara-perkara yang lainnya dari yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab kita fetis mereka Jadi ini Tiga cabang ilmu yang Dirangkum di dalam kitab Yang ada di hadapan kita Alakan ya, itu meskipun ya, Kitabnya ya, Tidak ya, Terlalu tebal Bahkan termasuk kriteria Tipis itu. Tapi dari sisi kandungannya ya, Sudah mewakili dari perkara-perkara penting yang Perlu untuk kita pelajari Tiga cabang ilmu ini Yang merupakan Perkara paling penting Yang Seorang muslim Yang tertuntut untuk Mewujudkannya yang merealisasikannya ya dalam dirinya ini pemahaman tentang tiga cabang ilmu tersebut. Wajshmaluha qauluhu. Sallallahu alaihi wasallam. Man yuridi bi khairan yfaqihu fi din Dan mencakup ya tiga cabang ilmu tersebut apa yang disabdakan oleh Nabi saw. Man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fi din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala ya kehendaki Allah inginkan pada diri seseorang tersebut kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan orang tadi memahami ya urusan agamanya. Baik. Hadis dia benar sekali. rajin diilah dihi khairan ya sahabatni umayyah yang meriwayatkan siapa Abdul Aziz yang meriwayatkan sahabatnya saya cuma mengulang saja jawabannya. Siapa Ismail yang meriwayatkannya? Kita fakun alai. Jadi cakupan dari hadis ini meliputi ilmu-ilmu tadi. Sehingga ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ya, seorang paham. Dalam urusan akidahnya Demikian juga paham dalam urusan ibadah Muamalah sesuai dengan Yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya Demikian juga Memahami Tentang akhlak dan adab yang syari Yang sesuai dengan Yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW Maka seorang Yang betul-betul Memahami perkara-perkara tadi Benar-benar orang yang Allah subhanahu wa ta'ala Kandaki kebaikan pada orang tadi Faman hasalah alaiha Barang siapa yang berhasil untuk memahami Ya perkara-perkara tadi Ya tiga ilmu yang sangat penting ini Faya bishir Maka hendaklah dia bergembira Bi anna allaha kad arada bi khairan Wafak kahhu fiddi ini. Maka tidaklah dia bergembira. Ya, bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menghendaki pada dirinya kebaikan dan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikannya seorang yang memahami urusan agamanya. Kemudian Wa qad saddarahu al-mu'allifu husna tabarrukan biha wa tayammunan dan al-mu'allif al-Imam As-Sa'di rahimahullah saddarhu ini telah mengawali mengawali kitabnya mana saddarhu dengan penjelasan sebagian dari al-asma' husna Nama-nama ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Apa tujuannya? Tabarrukan biha dalam rangka mengharap keberkahan dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Ya, tayyemonen bermaknanya demikian juga. Mengharapkan ya keberuntungan dengan memahami makna-makna dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. ثم مسترسل يذكر مسائل الكتاب بعبارات جزله واضحه kemudian ya, berlanjut ya beliau menyebutkan masail al-kitab masalah-masalah atau pembahasan-pembahasan pada kitab ini dengan ibarat yakni ungkapan-ungkapan yang jazlah ya jazilah yang jadi yani berbobot, ya, bernilai ilmu yang banyak, wadihah dan jelas, mudah untuk dipahami. Ya, dan demikian, ya, kalau kita melihat karya-karya para ulama, ya, mereka menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Ya, tidak dengan bahasa-bahasa yang harus setiap kata membuka kamus, ya ada demi kini. Taliyah ya karya-karya para ulama kita yang masih hidup. Saya para ya Syekh Sunan Al-Fauzan ya Syekh Ubaid Syekh Rabi' kitab-kitab ya. yang sangat mudah ya bismillahittahala untuk kita memahami kandungannya. Kemudian وقد خدمه فضيلة الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسين البدر الأستاذ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وذلك بمقابلته على أسوله وتصحيه إبارته وعزو آيته وتخريج أحاديثه wa adifa wa ghairi dhalik mimma zala hu duhan qaraba fawaiduhu dan fadilatul doktor qamtul razak Ibn abdul muhsin al badar dia beliau putra dari syekh abdul muhsin al abbad telah berkhidmat dia terhadap kitab ini Ya, beliau adalah seorang ustad di jamiah Islamiah, kalau istilah, ah ustad, ya, maksudnya profesor, begitu ya. Kalau ustad di Indonesia kan profesor ya, betul. Istilah ustad, ia ya, maksudnya profesor. Jami'ah Islamiyah di Madinah Munawwarah Istilah Madinah Munawwarah ditandai oleh uh, Ali bin Abi Thalib rahimahullah. Baik ini sudah yang tidak benar. Ya, membatasi uh, Munawwarah untuk kota Madinah saja. Kenapa? Ya, sebagaimana diketahui Setiap tempat ya, Yang sampai padanya disalah Nabi sallallahu alaihi wasallam Munawwarah ya, Terterang Tercahayai dengan sunnah beliau ini. Sehingga pembatasan Istilah munawwarah Untuk kota Madinah ini tidak tepat Apa khidmat yang dilakukan oleh Nasyai Abdul Razak Al-Badr Dengan beliau Ini yani melakukan muqabalah Yang dibandingkan Di teliti kembali Kepada Asal dari kitab ini yang masih berupa manuskrip Tulisan tangan ya, Kemudian Di eh, Tasih ya, Dari Ungkapan-ungkapannya Dibetulkan yang kurang tepat Kemudian Ya ayat-ayatnya disebutkan, ya ayat dari surat apa, ayat keberapa. Kemudian takhir hadis-hadisnya, ya diriwayatkan siapa, ya dengan jika mutukan penomernya. Kemudian diletakkan atau diberikan, yani daftar isi. Ini juga perkara yang sangat membantu untuk kita bisa mengetahui kandungan sebuah kitab, ya tidak perlu untuk membaca halaman perhalaman, ya untuk secara cepat bisa melihat kepada daftar isi. Dan hal-hal yang lainnya yang ditemui oleh beliau, ya dari perkara yang semakin menambah kejelasan dan mendekatkan kepada faidah-faidah yang ada pada ilmu ini. jazahallahu khairan ala ma khadama bih hadzal muallif aljaleel atau hadzal mualliful jaleel wa asabahu ala zalik semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan atas apa yang telah diupayakan oleh al muallif ya di dalam membantu umat di dalam kermahaman terhadap syariat ini, wa'alaahu aladzalik dan semoga diberikan pahala atas upayanya tersebut. Kemudian hal yang perlu untuk diketahui terkait dengan Sheikh uh, Abdul Razak Al Badr yang mungkin diantara antum ya, sering mendengar kalau beliau ya sering diundang oleh yayasan Hizbullah di negeri kita ataupun di beberapa negeri yang lain ya, termasuk kalau di Indonesia yayasan apa ya turut ya, dengan cabang-cabangnya yang ada di negeri kita. Demikian pula yang ada di Kuwait. Ya, yang ada di Emirat. Tadi Yesan Yesan yes, yes. Hizbiyah. Mungkin ada yang bertanya kenapa kok para ulama. Ya, mereka tidak berbicara atau tidak membicarakan tentang Sheikh Abdul Razak ini. Ya, jawabannya penjelasannya bahwa Selama Taib, eh, Orang yang Mendatangi Tempat-tempat ya, hijbiyah tersebut Tidak menunjukkan yakni, Sikap pembelaan ya, Terhadap ya, Kelompok-kelompok hijbiyah tersebut Atau meletakkan Atau membuat kaidah-kaidah ya, Untuk Membenarkan perbuatannya. Maka para ulama diam. Ya. Jadi ketika ditanya apakah. Ya, mengambil ilmu dari orang yang semisal itu. Mereka tidak menasihatkan. Ya, tidak menasihatkan. Untuk. Mengambil. Ilmu dari orang yang semisal itu. Ya. Dan. Dan. Untuk kita ketahui bahwa kitab yang ada di hadapan kita Ini bukan Karya Saya Abdul Razak siapa Eh, okay. sadi rahimahullah Kemudian Di antara alasan Saya Abdul Razak mendatangi Markas-markas ya, hisbiya itu Bahwa Mereka menerima persyaratan yang saya syaratkan Katanya seperti itu Ya, sehingga ya, ilmu disebarkan kepada siapa saja yang menginginkannya, menginginkannya. Ya, ketika mereka mengundang dan mereka menunjukkan semangat untuk ya, menerima penyampaian saya maka disampaikan. ya bersamaan kita ketahui ya, bahwa langkah atau tindakan yang semisal ini termasuk di antara pukulan, ya yang dilakukan oleh mereka Orang-orang hisbiya terhadap Salafiyah ya, Terhadap dakwah salafiyah ya. Di antaranya Ungkapan mereka, andai kami ini Sebagai orang-orang hisbiya Berarti Syekh Abdul Razak Jika dikatakan hisbi Mutadi, ya, itu ungkapan mereka ya. Dan ternyata Jika Dilihat, diperhatikan bahwa persyaratan-persyaratan ya, yang diberikan oleh Syekh Abdurrazak sesuatu yang sifatnya umum. Sesuatu ya, yang sifatnya umum yang mereka sendiri tentunya tidak keberatan dengan persyaratan-persyaratan itu. Ya, sebagai contoh pelajaran. Yang, ya, terkait dengan Dr. Muhammad Ibn Hadi. Ya, ini sebagai contoh saja ya. Ya. Dulu, ya dia pernah diundang oleh Ihya' Turats. Pernah diundang oleh Ihya' Turats. Kemudian didatangi di rumahnya ya, Dr. Muhammad Ibn Hadi ketika itu, ya Allah alam kalau sekarang itu. Mempersyaratkan bahwa saya akan datang tapi dengan syarat pertama bahawa saya yang memegang soal-soal itu, dia tidak di apa panitia yang menanyakan pilih soalnya itu. Saya memegang semua soal itu, ya. Dan saya di sana akan menjelaskan tentang kesesatan ehiaturut. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan itu, saya akan menjawabnya. Ingat ini ya cerita dulu ya. Ya cerita tentang Dr. Muhammad Ibn Hadi dulu. Ya. Nah, bagaimana dengan persyaratan ini diterima? Kata utusan dari Ikhtharat ini, ya nanti tinggal nunggu waktunya saya. Sekian waktu berlalu sampai akhirnya tidak ada lagi yang datang. Ini saya tunjukkan sekali lagi bahawa seandainya persyaratan yang diberikan itu betul-betul ya persyaratan yang berat bagi mereka. Ya, contoh misalnya ya muhadhar yang akan disampaikan ya berkaitan dengan bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang di masa kita. Ya baik itu Ikhwanul Musliminnya ya Al-Ihya' uturats kemudian ee uh, sururiyah Kira-kira diundang enggak ini? Sama saja semisal dengan ee uh, yang lain yang pernah datang Ke uh, Hiaturah di Indonesia ya, Dr. Sulaiman Ruhayvi ya. Ceramah-ceramah yang disampaikan sifatnya umum ketika di Indonesia Di Jakarta sana, menyampaikan tentang uh, Si roh Nabi S.A.W ya. Jadi kebanyakan yang disampaikan Masalah akhlak, masalah yang Kata kita mungkin yang Berceramah di tempat-tempat orang-orang uh, sufi ya. Kalau membacakan tentang masalah adab ahli enggak ada penentangan. Ya sorry itu. Nah, ini keadaannya seperti itu. Sehingga ya sekali lagi ya keberadaan ya, seorang yang dikenal sebagai uh, seorang salafi kemudian datang di tempat-tempat hizbi ya. Ini merupakan Pukulan tersendiri bagi dakwah salafiyah Oleh karena ya, Syahrafat Al-Muhamadi ketika ditanya ya, Tentang Syahabdur Razak beliau memberikan jawaban Sebagaimana yang ya, Disampaikan oleh para ulama Jadi yani sifatnya nukil bahwa Mereka para ulama tidak Merekomendasi untuk Mengambil ilmu darinya Jadi dipahami ini Ya. Kemudian wala wa kullin famukhbil alkitab ya, fa ya fuku manzaruhu wama ra'in kaman samia Anakullah pemberi kabar tentang kitab ya pandangannya itu lebih jauh lebih tinggi dan tidaklah ya, yang melihat sebagaimana yang mendengar Wainni ahuzu ikhwani wa binnai abtulab ala dirasatih walnahl min ma'ainih. Dan ya, aku, yani mendorong, memotivasi saudara-saudaraku, demikian pula anak-anakku para tulab untuk benar-benar mempelajarinya dan ya, menimba ya, dari mata airnya mata air ilmu yang ada pada kitab ini fa in fa inna salaha wa ikhlasihi wa la nuzakki 'ala Allah laha dakhlun kabirun fi husulil faidati wa kullil intifai karena sungguhnya kebaikan niat dari penulisnya dan keikhlasannya dan ya kami tidak mentazkiyah seorang yang mendahului Allah subhanahu wa ta'ala Keikhlasan penulis ini memiliki yani Peran yang besar Untuk tersampaikannya faidah Dan pengambilan Manfaat dari apa yang ditulisnya Jadi yani bagaimana bisa Bermanfaat sebuah karya tulis Ini sangat Sangat besar pengaruh Keikhlasan niat dari penulisnya Oleh karena itu ya Termasuk antara yang Dinyatakan uh, Oleh uh, Syaih Ibn Uza'i bin Rahimahullah yang berkaitan dengan uh, Al-Imam An-Nawwi. Yeah. Bahawa kitab beliau secara khusus seperti kitab Riyadul Salihin. Yeah. Hampir di setiap masjid-masjid kaum muslimin. Bukan hanya di kalangan uh, salafiin. Yeah. Al-Sunnah wa-Jamaah. Yeah. Hampir setiap kaum muslimin di masjid-masjid mereka. Bahkan di rumah-rumah mereka. Memiliki kitab apa? riadus salihin dan kata beliau ya, semoga ini menjadi alamat ya, keikhlasan penulisnya ya, alamat akan keikhlasan penulisnya dan demikian juga ketika ditanyakan kepada al-imam malik rahimahullah ketika beliau menulis kitab muwatta'nya karena sebelum beliau itu sudah ada para ulama yang mendahului ini, yang menulis kitab muwatta' Ya, jadi uh, al almuattat ini banyak. Sebagai yang merujuknya ya, ya, ya syekhun, bukankah para ulama sudah banyak yang menulis kitab muattat? Ya, beliau ya rahimahullah. Ya, ma'kanah lillahi baq. Ya, ma'kanah lillahi baqin. Apa-apa yang itu lillah, ya semata-mata mencari Pahala balasan di sisi Allah Subhanahuwataala ni saya itu yang akan kekal, yang akan kekal dan memberikan manfaat kepada manusia. Fa'amazzaad ya. ya. fa'il habu jufah. Adapun sampah, ya atau buih, maka tentu akan hilang berserta dengan aliran banjir. Ya. Oleh karena itu. Ya senangat bagi kita semua untuk betul-betul menata niat kita Di dalam mempelajari ilmu Demikian juga hal-hal yang terkait dengannya Dengan harapan semua Allah SWT memberikan kepada kita istiqomah Hingga ya, ajal menjemput kita Mudian Nabi Allahi Taufiq Wa Salallahu Ala Muhammadin Wa Alihi Wa Sahbihi dan hanya Allah Subhanahu wa taala pemberi taufik. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian juga keluarga dan para sahabatnya. Wa katabahu al-faqir ila illallahi Abdullah Ibnu Abdul Aziz bin Aqil, Rais Al-Hay'ah Daimah di Majlis Al-Qada' Al-A'la سابقا. Jadi beliau yang dulunya sebagai jadi mantan, jadi mantan pimpinan dari Hayah Daimah ya, Komisi tetap dari majelis eh, kehakiman tinggi Atau pengadilan tinggi kalau di tempat kita Ini kedudukan beliau Jadi beliau termasuk di antara Murid-murid Alimam Musa'adi Rahimahullah Kemudian insyaAllah pada kesempatan datang Kita akan masuk di Uh, pembukaan dari alim masali ali pada halaman 19 di untuk eh uh, dari eh uh, Syekh Abdul Razak kita lewatin insyaallah udah uh, tercukupi subhanak wallahul hamdik asyhadu alla ilaha wa atubu